بسم الله والصلاه والسلام محمد بن ابي <تصفيق> اور حكته محمد بن زدامي بن محمد بن ابي دعاء تقع صلى الله عليه رسول الله صلى ثم سلمت المسالم على فاطمه بنت مقدم امه لي فوضع يدي عليهما يهدوا ما خير في وجهي الغلوس ثم قرى فرعون فرعون الناس وهم قدنا في يد ترات وقد يد تواب عمر صحابهه يكلمه فصلى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت قد صليت صلاه فورا الله وسلم فافعل رسول الله صلى فقال لقد جئنا فاعم واين عم رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم كبر وتجاسم ثم رفع ثم كبر وتجاسم السجود هي ثم رفع كبر فقال صلى فقيل لمحمد صلى في السهو قال لم احفظه من هذه الليله ولكن فيتانا احنا عمران حسين قال ثم سلم باب في سجده السهو امام ابو داوود رحمه الله عليه مسائل الصلاه ختم كذا ناخر كوي باب في سجده السهو نماویلو دا تکبیر نا تر تسلیم پوری او یا بابونا پا مسائلو دا مزگی او بابون فی سجدت ساوه اشاره دیتا شوا چی دا از سجدت ساوه خارج و صلاح صلاح غبر جای با ده وجنه مسبوک و عمادن سلامو گرزو ده ده موز با ماتی گی خیال نی امام سلامو گرزو ده سلامو گرزو نگا موز نماتی گی خو خوروی بیسنعی سلامو گرزو یو رکا تنفاتی ده بیا فیاسنه سلات سلام راغې غی موز ماتی اگا موز با دوباره کلوائی <تصفح> در سلام سرا مزد ختمی گی، سیده تا احسا و من خارج سلا. یعنی در مازن بایر مزد کی غلطی شده تدارک در پارا واجب یا تاخیر دروکن را غلطی ده یا در سا و پوجبانی واجب پاتی شده تا سجده تا احسا و سرا تداروک در سلات بکی. دا یوه مسله موږ ذکر کړو دوم سجدت طریقه څه ده نو دا احناف په نسب باندې بعد التسلیم او قبل التسلیم ناروانه د قبل التسلیم هم جایز نبی اسلام السلام نو قبل التسلیمم ثابت دی بعد التسلیمم ثابت دی موږ دا مسئله جوازو نه جواز د کراهت نه و غوا را و نه غوا احنا فني بعد التسلیمه سجده توسا په کار مطلقن مطلقن مطلب مطلق دا چې دی مسلینه زیادت شويته نو هم یا سه نقصان شي نو چته واجب پاتی شو، زیادت دیو رکن تاخیر راغلی نمطلقن سجدت سوا بعد التسلیم شوافه پولیس باندې مطلقن سجدت سوا قبل تسلیم سلام نمخه په کار دي دو مذاهب شو هند عند المالکیه مالک د ده مذهب زبط انکان قافن فقافن و انکان دال فدالن القاف للقاف والدال للدال موز کی نقصان شو نقبل موز کی زیادت شو نبعد القاف للقاف والدال للدال دا د مالکیه او د مسلک د ضبط کولو طریقه شو کله نقصان شویری قبل قبل السلام زیادت شویو بعد السلام عند الحنابلہ حنابلہ مسلک بس موازیو د ا حدیث ګورو نبی علیه السلام کم زائی که قبل تسلیم کرده نمخ که قبل تسلیم. کوم زائی که بعد تسلیم کرده بس بعد تسلیم. خو نبیل اسلام نا قبل تسلیم یا بعد تسلیم ثابت نده پیوزائی که. لکه ده نبیل اسلام نا کل ساوا پنزراغلی ده پتول زندگائی که. پشوائی؟ طول <تور> صحابه د نبی اسلام نه پنځه پنځه زړه غل نشته د نبی اسلام نه ثابت نه بیا قبل تسلیم حنابلو مسلک خبر پوښ حنابلو یعنی کوم ځای کې د نبی اسلام نه قبل تسلیم ثابت ال بعد تسلیم بعد تسلیم حکم ظاہر نه چې د نبی اسلام نه منقول نه ده نه چې منقول نه ده نو قبل تسلیم لګه شوافه چې څنګه وایي مسلک د ثاق بن راهوي رحمته الله علیه هی مسلک دا و شو د نبی اسلام نو قبل نو قبل بای د نبی اسلام را بعد نو بعد ده ها یو زاید سره غل چې د اسلام نه نه ثابت نو ناغد مالكي أو قانون وي إن كان قافن فقافن وإن كان دالن فدالن القاف للقاف والدال للدال دا مسألة ك دي ساق بن راهوه رحمت الله عليك درهم مسألة قراءة <تراعت> التشاهد کا نو راوتهشاود فيقا دې سووا مطلاکن په کا ده کا قبله تسللیې که بعد تسلیم په خبره پویا للله او ساتو په بعد داویل په مستقل کاړ او بیا سلام داې مثال شو بافی د ته ساوا بي وې کاله صله بنا رارسول الله ص الله عليهصل روانت د بورځ اللهنو دی خو مونږه احنا معانه دا چې کوو صلله بنا رارسول الله ص الله عليه سلام زمونږه مسلمانان وله مزرا ک نه اسلام او بورځله نو نو دا وا زولد ده او دی په بدر په شوده و کې دی ابو هرث رضی اللہ تعالی عنہ کالبانی مسلمان شهره حاذا من مراسیل ابو دا زم انا من پکار صلی بنا ان من مسلمانانو ل علیہ السلام زرا ابو هرث زلہ نو پخپل نو پا ما دکی او سیو فقی مسئلہ الکلام فی الصلاۃ موس کی خبره نو حدا موږ ویلو د حنا ف د حنا بلاوکه مسله کې کلام یسیر کلامی طویل خطان عمدا اصلاح د غیر اصلاح د مز مطلق نقزه صلات دې مزه خبر یو کړي لګه خبره کډیرا د مز اصلاح لپاره یو ک عمدا وی ک خطان وی ک نسیانن وی مستد صلات دې احنافو ده حنا دیلو مسلک دغه شوافیو پرې ځ باندې خدا په نشان باندې په هیر باندې لک کلامی کلام کنا نو خیر ده په دې مزه خرابي په هیر باندې لک کلام خیر ده مالکاو پرې ځ باندې هغه کلام چې د اصلاح د صلاح د پاره نو بیا خیر ده ده موز ده سامول و ده پارین خیر ری مذاب بلی پوش وی ده حناف و ده حنابله و پنیزبانی مطلقن کلام مفسد سلا او ده شوافی و پنیزبانی کلام یسیر نسیانن ده سرموز نماتی ده مالکیو پنیزبانی کلام یسیر ده سلا ده سلا ده پارموز نماتی او څه دی حدیث کې مستقل کلام راغی د نبی اسلام کلام کړي او بیا موږ کلام کړي ځل کلام کړي حدیث او د حنابلو او د حنافه خلاف جوړيږي په شوي وای دا حدیث یو واجب د حنابلو د حنافه خلاف نه دا غوډ ټول خلاف اغ سرعان من الناس غد جمعات نواطید او قصرت صلا یم نسخه تمشه پوتا شید زغد اصلاح د صلات د پرون شوګل و شوی ان عامدان کلام شو بلکه د جمعات نواطید له ثابت عادین تفصیلی د نس دا دا د نبی اسلام کلام کړه نس یان کلام یشیر د عفو د عند شوافه او مالکیو پرې ځ باندې دا کلام لیسلاح الصلاه دا د موږ یسلامه شو نبی اسلام کلام کړه د اصلاح د صلاه د پار زلیاتین کلام کړه د اصلاح د صلاه د پار حنابلو دلیل ګرځو دی شي حنابلو پر دلیل دا ګرځو دی شي جناب الاول مسلک دارے چې دا کلامه قلیل وی دا کلامه قلیل وی خیال دا وی چې زو موز نه فارغ شې بیا دا مفصده صلات نه دي نو نبی علیہ السلام خیال دا وی چې موز ما پورا کړه اوزلیه نو کلامه زکه کړې ده چې واه راغلی أغلبې مزبق او تا شوې څلورو پځایګو سنایشه به نه نهبلود پرم عذر جوړ شو لګین د احناو پرګل کل عذر نه جوړي نو ما ویلو د پر عذر دا چې واقع دا واقعا نسخ د کلام نو مخ کړه منګا د نسره د کلام په مکه کې نه ویل قائل موږ نسره د کلام په مدینه کې قائل په خبره پوښوکان نسخه د کلام مونږه په مکه کې نه ویل قائل مونږ د نسخه د کلام قائل یو په مدینه منوره کې نو راي مې وایي چې نسخه د کلام مونږه مکه کې شویلې ځکه عبد الله بن چې زرالم سه نو د حبشونه د هجرت میو کړو تلو حبشو ته بیا هجرت میو کړ زرالم بیداسی و آقای پیغ شوا لیکن در عبدالله بن مسود رضی اللہ و تلانو را تلال شو دی شویده یو زلال حبش و تلال آچه خبر ور چې چه دمکی خلق طور مسلمانان شویدی واپس تشریف راد لیکن خبر غلط هوا بیا هجرات تو بیا را غلی در مدینی منووری تا نراتلل در عبدالله بن مسود مراتین شده یو زلال رشوید خبر پوشوید ها حد دی ابو رز الله نواي او دا او دا ابو زلی الدین واقعدا از زلی الدین چهد په بدر په شوداو کړي ابو رز الله پهوم کال باندې مسلمان شنو هغه تعویل ما کړ صلی الله بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا در رسول دا ابو رز الله تعالی وره وشې موږ مسلمانان لا نبی علیہ السلام مزرا کړو مراسل د بورز जिल्हा نو ډیر دي دی. پاتشو د زولیا دین دا واقع د شاید د شمالین دی او دا واقع زولیا دین دی زولیا دین او د شمالین دونی دای وسړی دی پښی هدا نسې عبارت معقول نسې کی راضی د زولیا دین وی د ز شمالین نبی اسلام ته اکو سرتې سلام یا رسول الله انه نبی اسلامي اسداق ذليادين د ذليادين نشته و پس نژو شماله نژليادين ته دي کيو یو دا دو کسان دي یو سړی دونه مري ذليادين هم وای د شماله هم وای نعنا بي را قال صلى الله عليه و رسول الله احدى صلاه العشي احدى یو دو مزون دو مازگر یا دمازرخن بنا برشک اول عصر قال فصل اللہ بنا رکعاتین کا کڑ سم سلما سلام گرزل سم قاما الی خاشباتین بیاغل هرگین استنحنانا پروتو في مقدم المجد فوزا یدی علیہا احداؤما علی الاخرہ یو لاس فبلاس بانکی خودو تشبیح کریمه بخاری داس تشبیح ذکر کړي بخاری کتل دی تشبیح مثال دی او نبیلی اسلام مقدس کی خبرو نو تشبیح خو په پو... پلار راتلن معنا ده د جگړې د پرم معنا ده د مسلمانانو اتحاد د پر ټک ده او د الله اس نه بالاخ جوړول د پر ټک ده نبیلی اسلام لاس نه د بیا خپل مخ مبارک کی خبرو یور اپ فوتی رجل غضب ذلبی الاسلام په مخ مبارک باندې د غوسی اثر ترګندېدل ثم خرج سرعان الناس طالبان د توحید و سنت او اچد سجدی تلوار کوي خرج سرعان نبوم یقوسره شوک د جمد د شو ضرورت <تصفيق> راغلی سره الناس ان خو جماع نموته د اوسره ته صلات ناره تکبیر اوسره ته صلا اوسره ته صلا ملاند چ پیغامو شو نه دا کو دا کلام یې سیر نه دی او د جماع نموتې ری اوسره ته اوسره ته صلا و فننا تبكر عمر فمن لغرك او بکر رضی الله عنه عمر ومفاه با او یکلماو بندر سمر قریب اغروب دیرتیات دا ویانی دا اینجو کلیما فقام رجولونا قان رسول اللہ یسمی الزل یادین نبی اللہ علیہ وسلم اگر تا زل یادین ویلو لاسونو که اگدوالیو نبی اللہ سلام وسلم زل یادین ویلو او بیا دا کلام دا نبی اللہ علیہ وسلم همیشہ حمل بر حقیقتو نبی اللہ علیہ وسلم بودگانی جانب تنجابی خپشو نو کلامه حمل بر حقیقت, دے زی زی اسلام حقیقت دو خاون دے. دے. دی بډې نه دی جنت ته پیغله دی جنت ته یوسف می ازلیه داینه دالسی لتیفنه به الاسلام بنوی چاغه حقیقت بن حمل نو درو پاله کیرات زلیادتن خود کان عبد دو سن خاون الله شنو ګدوال دی د زلیادتن ته ز شمالن ویلی شي زلیادتن ز شمالن بن دی زلیادتن ز شمالن یو سړی دونه موننی یو نہارو مییوړی یو ورو مییوړی کټبر کې بر ټبر جدانم نم دی وللاند ټبر جدا نم دی دا یو شی کل سره یو صف زباني ذکر کیږي کل لاندې فخز زباني ذکر کیږي دغه څه مزاحکه نشته فقریا رسول الله صلی الله علیه و سلم ام قل سرت صلا تاسن هیرو اقای شو یا مز کې کوتای را لا قال لم <تصال> انس ولم تقر <تصال> صلا ير شيئمنده عمرږي قصرمنده راغله قال ابن سيطيه رسول الله فاقبنا رسول الله على القيام فقال صدق اليدين ذلتين اشتهوي انغي او کړو فرج رسول الله الى مقامي فصلى ركعتين الباقيتين ذركت نو ركړه ثم سلم ما سلامي ورذل ثم كبر و سجد عن التسليم ده هذا السجده عيسى بعد التسليم دلتا كمشه دي كزياده شويه ها كمشه ونقصان شويه او بعد التسليم سمرفا وكبار سمكبار والسجده من السجعات والسمرفا وكبار ني ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه ان مالك محمد بن يساري و حديثه انما ثم قال صلى الله عليه وسلم اني افرغنا من نفل صوم اهو قال كما قال نعم قال كما قال والا لن نقول وكبر ثم كبروا ثم و قال يا رسول الله ثم رضوا ثم حدثوا و قالوا نذكر ما دعونا كفاو ما الا احمد بن زيد قال ابو داود رحمه الله ولا ذكر ولا ذكر عليه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صدق قال حدثنا بشيان ان المخلع قال حدثنا سلام الله عليه محمد عليه رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله ما رحمك الله الا الى في قوله نبي في سيدنا عندنا ان قال <تصفيق> سلما صلما قال قلت فالتشهد قال لم أسمى فالتشهد و أحب يتشهد و لم يتفعني سميه دريدان والله الذكر و فعوما والله صلى بنا رسول الله صلى الله من مسلمان و لا مزرق نبي صلى الله عليه وسلم هذا من مراسل عبورة رضي الله تعالى ربيت و نعمران قال سلما صلما د نقصان د نقصان نه بعد سما سلم قال قلت فت الشهد د شهودي نو قال لم اسمع في التشهد ولكن واحب الي ان يتشهد تشهد ويل پکار دی قبل تسليمي که عبادت تسليمي تشهد ويل پکار دی امم بعد ی قال حدثنا علي بن صفاره حدثنا سليمان بن حوق قال حدث محمد بن دانا ایوب او فينال محمد بن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في قصه ابي الدرداء انه كبر وسجد. فقال ايشان انه حسى كبر ثم كبر وسجد قال ابو دعونه وهذا حديثا حبيبا حديثه الشاهد ومجيوونه واصول الاحوال ان محمد بن ابي هريره رضي الله لم يذكر لم يذكر احد من حماد ذكر احمد بن زيد ان هشام الله قال قالك انه كبر ثم كبر وروى بن سلام وعبده بن عياش هذا حديثا ان هشام الله يسرعه <تصفيق> <تصفيق> دا دا دا چې ذکر وحمد بن زيد انه د امام مز مکمل شهید د مقتدی انو مز مکمل شهید د مز مکمل شن السلام علیکم ورحمت الله سلامه خود بغرځي امامم سلام ګرځي مقتدی بوم سلام ګرځي هم مسلوق و سلام نګرځي ځکه مسلوق سلام ګرځي نو شی اسنه الصلات براجي دا موږ وخت مګي د وژن مسلوق عامدن سلام ګرځولې نو بیا دا موز ختم شو موز دی دوبارک کول بگواری په حیر بانی سلام گرزو نو خیر دی بیا جا قبل موز دی کې کی رکعت دیو کی امام مقتدی موز مکمل سلام دیو گرزی مصبوغ سلام بنا گرزی داغ په فیاسناش سلام با سلام راشید بیا موز بختم شي <تصفح> انو پدی رواد که دو عن نبی حرارا عنی نبی صلی اللہ فی قصة تزلیده اینا نو انو کبرا و سجادہ کبرا و سجادہ تکبیروی سجدہی اکڑو وعات من اول محمد عن نبی حرارا لمز دو عدم انو ما زکر حماد بری زیدانشاب انو کبرا سم کبرا خدا دو او آخر کی سلام هي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثهم محمد وكثير اللوزان الزيان الله جل بن عبد الله بن زهره رضي الله عنه ياضخ سجه قال ولا ينس حتى يقنه الله ذلك ولم يشرت سجدة السهو نبي امام وی ساوه نده لازم معنه دا واجب نده پاته تغیر نه نده شوه ام مقتدین وی نه تانه ساوه واقع شوه ده نه مقتدین و خبره نه منو ده امام خبره معتبر ده خواه شوه سوه پورش ده امام یقین نده راگله مقتدین وی منگ لس کسا وی چه تانه واجب پاته شوه ده تاس لس واره لیونیه امام خبره سیده بایروک شیخ بلکار کوئی پښی تاسو کې ګرځیتاس په موږ ته پیګل رسولي رسو په دې چې امام یقین ندراغلي دل ټوټو نه غواړي جمهوریت نه د پموس کې پښی مونږ لاس کاڅه ون نه کزر کاڅه نه له معتبر رسو په چې امام خپل یقین ندراغلي نو نبی له اسلام حتا یقن هول ذالک الله پاک یقین راوست د نبی له اسلام پر خبر باندې چې کا سر راغلي لدی امام خبر معتبر سبد مقتدیانو خبر تل تداخل نشته یقین چې د امام چې معنی غتی وشو یا زیادت پر رکن کې شو یا تأخير پر رکن کې شو یا واجب رانه پاتې شو دې منګرو خبر باني یقل دا بیا سيد سوا او هغه بن اسرائيل مرني ابي حثنا اكثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر قالوا ولم يتسددت اي لا كان يتسدد يدان اذا شكا سرقه الله ه لا تقال اقرار شهاده لقاه الناس شتول خلق تلقين كراث النبي الاسلام يقين داوي قال لنا شهاب اخبرني بهذا الخبر التاييد من سيدنا بهراء ترجى الله نقرا واخبرني ابو سلامه بن عبد الرحمن وهو بك بن خالد بن هشام بابي الدين عبد الله قال ابو داو رب هيا هيا الدين قالته مولانا مني ابي ان ليسلم تعالى ابن عبد الرحمن النبي عليه ذات هذا كتب ورنا اولا يذكرنا وتتذكرني قال اعوذ او رب وذ بيديه اني اني حريان عبدك ابن سليمان ابن ابي فاطمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حدثنا ابن ماء قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن سمعا وسمع عبد الرحمن النبي عليه رضي الله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 پیر باندې سلام ګرځولې أنا دا پیر باندې سلام د امام په تباکه دي امام په تباکه بیا مقتدی صاحب او مسبوق صاحب ریزن لازم کی د قصدن سلام ګرځول مقتدی مسبوق او مزمد صاحب کا خطان سلام ګرځول پیر باندې بیا هیڅ واقع کی هیڅ صاحب مسبوق نه کړي هیڅ صاحب مسبوق پاګه رکع خپل رکعت کې کوم غلطی و کن آغی کی کئی او دلتی امام پسیده لاز قالتی ولم یشی سیده الساوه عن نبیس اللہ صلی اللہ وزر فصل من فرکاتین فقیلو لون قصدی صلی اللہ فصلنا رکاتین بعد تسلیم ودی قول حدثنا اسمحیلون اتا قول حدثنا اتا قول حدثنا اتا قول حدثنا امنا انني ابي شاهد نما سلام ده رحمت الله ورسوله نبيي صلى الله عليه وسلم رسول الله ذكرت بها النبي الاسلام سلام ورذل نيوكشوي او قصيره الصلاه يا شو امنا قال كل ذلك لما فعل ده دوڑ کرمانه نکڑے فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله فرقع رقعتين أخرى ثم انصرفا ولم يحجز سيدة الساوا لكن ما كيف سيدة الساوا خبر سابج بعد التسليم نعم ثم سيدتين ووجالسون بعد التسليم هذا من قبيل النقصان النقصان بعد سيدة الساوا رغل بعد التسليم وهو قال حدثنا هارون قال حدثه هاشم قال حدثنا اكرم بن عمار عن جمجم عن ابن قال هي قال حدثني قال ثم سئل بعد ما سلم قال هي محمد قال حدثنا ابو قال حدثنا محمد بن قال قال اخبرنا ابو ايوب بن عبد الله فصلى النبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلما فكان احديث ابن سيرين ثم ثم سيدا ساوى سلما سلام بعد هذا من قبل نقصان النقصان بعد سلام بعد التسليم سيدا ساوى قال قد قال حدثنا قال حدثنا الله قال حدثنا قال حدثنا صايد قال حدثنا ابو قلامه بن هلل ان عمران بن حسين قال صلى الله عليه وسلم قال قاسم بن عبد الله اسمه داخل قران عن عن سلمى الحد... عن قال عنه سلمى الحج تجريت الحج... بالاسلام رد دركاء تكر بيدن هقل قمري فقام الرجل يقال الخرباق وكانت تين يدينا خرباق نمره ذريات يدينا ذو الشمالين دذي يول عدن مولدي فقال قسرت الصلاة رسول الله فخرج مغزبان يجرر جداو فقال أصدقاء قالوا نعم فصلة تلك الركاء نسمة صلما سجدا وشوية بعد التسليم من قبيل نقصان بعد التسليم راماني صلى الله عليه وسلم قال حتى صلى الله عليه <تصفيق> اخواننا من روايه ابن مرونه را حدثنا قال انا رقمنا عبد الله قال صلى الله خمسا عطا... تنزل <تكلم> ركعات مد ببريق